باب دې په بیان د دې کې چې مکروه ده خوراک په کیا سره شې سوزر چلنی که څوک بیمار ده اوزر ده نه جوړه خبره ده دابی جوه فاو وهب ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ته دې فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی لا اکل متکه ان زخواراک نکوم پتکیا سرا چې تکیا میوالي رواه البخاری ته تکیا صورتونه در ذکر کای خو دې کی کی د علماء خلاف شتا قال الخطابی رحمه الله مشهور محدثه ویل متکیو ہونا تکیا وهن کې دې دې کی د سوک مراد دی وال جالس معتمدن جنازته خو په اعتماد علاوه روان تحتهو په یو بسترې باندې چلان دی غړل خو په خو له ناسته قال و اراد الله يقود على الويثاء والوسائد اراده وکړي د کینی په بسترې او په بالا خونو کفيل من يريد الاكثار من الطعام پشاند کار دا چاچ غیر عادل دی د ډیر والی د خوراک نه بل یقعد مستوفزا کی دینی مستوفز دی ته د یې نهسته تخپو پسر لا مستوتع دانجه خپو پخ نهسته و یاکل بول غثر اوې خوری د بلغتن دی تهي دا داسې چې دله کافی شي او د عبادت بعد دپاره نغ شي تا کلام د الله مخطاب د واشاره غیروه اشاره کړې غیررو د دینه اله انل مته کې آ چېته کیاوه همون کې هول دا چې یو طرفته معیل وي یو طرف تا مائل نگور تاکیا سر خوراک دا درس ری او دا گورا دا سنور گوٹا ناس تا سنگا دا پرلت چه ورتا وئی نو دا باز علماؤ منکل خم حقیقین وئی غټو پا تاکیا دا مساله ذکر کړي دا او د په تکیا کې نه دیذکر کړی څوک چې سالورګوټه ناستې پرلتې وال دخه خبره دا ده چې سړیدي د خپو په سر کدي یادې د قاعددي په شيګلګیا او خپ د ماته کې او د نغ کې او که سړی په پرلت کې نستو نه داله ماولیکې چې دا درستی او دا د تکیا صورتت و نهې چاشروسته په د تکیه په صورت کې نو اغه سره علما موافقت نه وکړي لکه دا د عرب علما خو پیښل کتابونه لیکلي یو ځل مونږ مدینه منوره کې ناش اوسه اوبشي د مېدی مالو ورچا کتاب کتل کنه عرب علماو الله دې ټول علماو ته ډیر خیر ورکړي نای په واځه مسلو رساله دي دخراکس کا عبارت یې او یې سره لیکلی اور هغه واته صبا صفه زموږ دی علماء کئ مولانا محمد تقی عثمانی په تکمیلہ کئ وای چې دا پرلطا مکروہ نده پرلط شهره مکروہ نره ترنګ نور علماء وای نور العلماء کرام دا خبره سکړي ذکر کړی دا لګره بخاری شریف شرح کې نور العلماء ذکر کړی چه حدیث مولانا سلیم الله خان رحمت الله تعالی علیہ عام وی چې د پرلته دا ناستفا من هی انحو عالم ناستکه لدا اگر جباج علماء کرام دا سی وی دي خود نور محققين او سرپده کس نه اتفاق نه وانه سن رضي الله عنه قال ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما كت له رسول الله صلى الله وسلم جالسن ناستو مقعيا مقعدي تاوي چدا کو ناټی دزمکه سره پیوس کی او دا پندای دی نیغې کړی دی داسې باسته تکیا په کلیشتہ و ایمان الله حبیب کتره و ناش تو مقعیا یاکلو تمر ناو کجوری خوړی ته جوړه کې اانه زې به پوښت تاسو ناسم درځي په رضانان او ته کني د اکا صورت ول جوړ کئ چاوگی اٹی تیرہ کوایم گانڈ باٹ کو آ فرین دیوی کو فکر مولا جان دل تک میرا کاریم چوک کرا بددگا چوک ہے دا دا چوک دا دا چوک کرا دا چیرہ سریا دا چوکی آزادو کدید آزادو ایک آوائی اذا بس نور بابعه ايه وصلى الله تعالى على خيره ايه الرسول في الاخلاص اوه وصلى الله تعالى على خيره خلقته ايه